Един съвсем различен Стайнбек в Нью Йорк Хералд Трибюн. Неговата любов към хората е тай голяма, че той намира и удивление, и радост, и досада, и пориви, и гняв у всяко срещнато човешко същество. Стайнбек тръгва да види и чуе и постига това с бързия си ум и с честното си сърце. С. Тайм. Стайнбек живо долавяне спокойството на една нация без корени, мелодраматичния контраст в природата, растящата стандартизация на живота. Ужасите на расовото напрежение Задушевна, мъдра, очарователна и проникновена книга Букъв Дамант Клуб Нюс. Обмислена, любеща и добра книга, пълна с мъдрост В Оукланд Трибюн Дълбока, изтъкана от съчувствие, а често и от гняв книга честният доклад на един от нашите най-големи писатели В Сан-Франциско екзаминър Едно тъжно, смешно и славно пътешествие Най-хубавата му книга Фатулса Уарот Кръстън Дянков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 Пътешествието прилича на брака, най-сигурният начин да сбъркаш и в двата случая е да си мислиш, че те са в твоя власт. Сега, когато казах всичко това, се чувствувам по-добре, макар че ще ме разберат само у нези, които са го изпитвали. Две, моят план, струва ми се, беше ясен, кратък и разумен. Неведнъж през тия години бях пътувал и с различни краища на света. Живея в Нью-Йорк и сеги стоги се потопявам в Чикаго.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 След съответния срок получих проект за една здрава, бърза и удобна кола, върху която е монтирано жилище, къщичка с двойно легло, печка с четири колела, отоплителна инсталация, хладилник и бутаново осветление, тоалетна с химическо пречистване, дулъпчета, багажници, прозорци с мрежи против насекоми, точно както си исках. През лятото фургонът бе изпратен до малкото рибарско селище Сък Харбър, на самия край на Лонг Айланд където живеех. Макар че не ми се щеше да потеглям преди деня на труда едно, когато цялата нация започва да живее нормално след изминалото лято. Доще ми се да посвикна с коста си черупка, да я подредя и опозная. Тя пристигна през август, беше красива, мощна и чевръста. Управляваше се лесно, като лека кола. И понеже предстоящото пътешествие бе предизвикало язвителните забележки на приятелите ни, кръстих фургона Русинант.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 Прекосих 34 щата и нито веднъж не ме познаха. Обеден съм, че хората разпознават нещата само в определена среда. Дори уния, които биха ме познали в атмосферата, която се предполага, че съществува около мен, дори те в никакъв случай не можеха да определят самоличността ми в Русинант. Казваха ми също, че името Русинант, написано на стената на фургона с испански шрифт от 16 ти век, щяло да извиква на места любопитство и въпроси.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 Но въпросните разговори следваха наизменна схема, нещо подобно. Местният жител, Нью Йорк, а, аз, аха, местният жител, бил съм там девестини да 38, ако не беше и 39. Алис, 38 ли бяхме в Нью Йорк или 39? Алис, 36. Помня точно, защото тея година умря Алфред. Местният жител, както и да е, никак не ми хареса. Пари да ми даваш, не живявам там.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 че си просто сам, някакво чувство на изоставеност. По тази причина си взех компаньон, един стар и благороден френски подъл, известен под името Чарли. Истинското му име всъщност е Шарл Лёшиен. Беше роден в Берси, някъде в покрайнините на Париж, и възпитан във Франция. Макар че знаеше малко подълски английски, той изпълняваше с готовност само команди, изречени на френски. Иначе му се налагаше да си превежда, а това го бавеше.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 Само по-далеч от всяко тук. Тихо споделяха как им се ще някой ден да се отправят на някъде, да вървят, волни и без котва, не към нещо, а от нещо. Тези погледи и този блен видях навсякъде, във всеки щат. Едва ли не всеки американец е гладен за движение. Един мълчугън, майче беше на 13, идваше при мен всеки ден. Срамежливо заставаше отстрани и наблюдаваше русинант.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 За това не изпитахме към Донна никакво особено уважение. Зададели се ураган, почваме да се готвим за обсада. Малкото ни заливче беше доста добре защитено, но не чак толкова с добре. И докато Донна пълзеше към нас, напълних газените лампи, сложих на кладенеца ръчната помпа и привързах всички подвижни предмети. Имаме една ехтоподобна лодка, Фейери Айлин, дълга към 6 метра.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 Скочих и едва успях да се метна в нея. За пръв път в живота си имах нож, когато ми е нужен. Заблудените лодки блъскаха феери Айлин Окея. Прерязах въжето на котвата и ми въжето, което ги съединяваше, изритах ги и те се понесоха към кълния бряг. Котвената верига на Айлин беше здрава, а огромната им мръсна котва, това желязо, което тежеше 50 кг и имаше широки криле. Изострини върха като копия, бе все още забита в дъното. Моторът на Айлин не винаги е послушен, но този път запали, щом го докоснах. Стъпил на палубката, протегна лявата си ръка към кормилото. Представям си колко е била изплашена, лодката се помачи сама да ми помогне. Измъкна се назад, а аз задърпах веригата с другата ръка. При обикновени условия и в спокойно настроение едва помръдвам кутвата с две ръце. Но този път всичко вървеше по вода. Дойдох над кутвата.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 Дон навиеше над мен като сурия псета с бели мустаци. Такова нещо не би могла да издържи никоя ладика. Забелязах край мен да се носи някакъв клон и скочих по дирамо. Не беше страшно. Стигаше само да държа главата си отгоре, но трябва да призная, че гумените ботуши, които бях намакнал, доста натежаха. Нямаше и три минути и се намерих на сухо, другата Айлин и един съсед ме измъкнаха от водата.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 Продават енергията си срещу обещанието, че още маничко ще поживеят. На практика главата на семейството се превръща в най-малкото дете. И аз с ужас се запитах може ли това да стане и с мен. Защото винаги бях живял бурно, прекомерно пиех, ядях или прекалено много, или никак, спях по цял ден или пък по две нощи не мигвах. Работех здравата и продължително или дни наред се мотаях в пълна леност. Бях вдигал, мъкнал, сякал, бях се катерил, бях любил, пълен с радост и бях приемал на разположенията като последица, а не като наказание. Не исках да отстъпя намиството си за някаква дребна печалба на време. Жена ми си бе взела мъж. Не виждах защо трябва да получи в наследство бебе. Знаех, че да изминеш 10 или 12 хиляди мили с камион, сам и без никаква помощ. По всякакви пътища, няма да е леко.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 Щастлив съм, че имам жена, на която се харесва да е жена, а това значи, че обича мъжете, а не удъртелите бебета. И макар, че това последно основание за пътешествието ми не бе разисквано нито веднъж, сигурен съм, тя го разбираше. Денят дойде ведър, а в слънчевата светлина се долавяха жълто кафявите от блясъци на есента. Разделих се набързо с жена си, защото и двамата мразехме сбогуванията и нито един от нас не искаше да се чувствува изоставан. Когато другият е заминал някъде. Тя на гъста и изтрясък се понесе към Нью-Йорк, аз, сложил Чарли до себе си, подкарах Русинанд към ферибота на Шелтер Айланд, после взехме втория ферибот за Гринпорт. Оттам трети от Ориент Пойнт до брега на Канетикът и преминахме протока на Лонг Айланд, тъй като исках да избягна блъсканицата в Нью-Йорк и час по-скоро да тръгна по пътя си. Признавам, изпитах мръчното чувство на изоставеност. Слънцето светеше ярко върху палубата на Ферибота, само на един час от нас беше брегът на континента. Недалеч видяхме красива платноходка, чието геноески платна приличаха на вързана забратка. Крайбрежните параходчета се мъкнеха нагоре из пролива или тежко пъшкаха към Ню йорк Изведнъж на половин миля на повърхността се плъзна подводница и денят загуби част от блясъка си. Зад нея във водата се стрелна още едно черно същество. После трето, разбира се, те се намираха на база в Нюландън и тук бяха у дома си. Може би със силата си те пазеха световния мир. Бих искал да намръзе подводниците, тогава сигурно бих ги намирал красиви, а лате са предназначени за разрушение и вместо да изучават и картографират морското дъно. Вместо да прокарват нови търговски пътища под арктическите ледове, те преследват една единствена цел – заплахата.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 Едно средно хубаво бренди, отлежала е бълковка и каса бира. Предполагах, че ще ми стигнат. За малко магазинче поръчката беше голяма. Собственикът бе поразен. Сигурно ще правите голям голей. Не. Само се запасявам за изпътя. Помогна ми да изнеса котиите с бутилките. Отворих вратата на Русинант. Пътувате с това. Да. За къде? Навсякъде.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 В известно отношение те всички си приличат. Американските градове напомнят дупка на язовец, затънала в мръсоти, всички до задушаване препълнени с буклук, до един, без изключение, оградени от купища разбити и ръждясващи автомобили. Всяка стока, която купуваме, се продава в кутии, в буркани, в консерви, опаковката, която тъй много обичаме. И планините от неща, които изхвърляме, са много по-големи от нещата, които оползотворяваме.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 Магазинчетата по край пътя предлагаха купища златисти тикви и жълтокафяви кратуни, кошници с червени ябълки, толкова сладки и сочни, че като ги захапеш, сокът им сякаш експлодира. Купих си ябълки и цял галон пресен ябълков сок в буркан. Стори ми се, че всеки, който живее край шосетата, продава му касини и ръкавици от еленова кожа, а уния, които нямаха, продаваха сладкиши с коземляко.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 А някаква жарава, сякаш листата поглъщат на едри глътки светлината на есенното слънце и после бавно я излъчват. В тия цветове имаше нещо огнено. Преди сврачаване бях вече високо в планината. Край едно поточе стърчеше надпис, който сочеше къде се продават пресни яйца, отбих се по черния път, купих яйца и поисках разрешение да становам край рекичката, като предложих да си платя. Фермерът беше мършав, с лице... Каквото обикновено приписваме на енките, и произнасяше гласните провлачено, произношение, каквото считаме типично за енките. Защо ще плащате? Рече той. Земята си е земя. Но мисля ще да ви разгледам черупката. Най-напред да намеря равно място и да я понаредя, рекох, пък тога зелате да пием по едно кафе или нещо друго. Дадох заден ход, намерих изравнено място и спрях, оттук се чуваше братвежът на потока. Беше се стъмнило. Чарли каза няколко пъти «Фъта», което значеше, че е гладен. Отворих вратата на Русинант, запалих лампите и вътре намерих пълен хаос. Неведнъж бях нагласил лодката за голямо вълнение, но внезапните спирания и тръгвания на камиона са съвсем друг риск. Подът беше осеян с книги и хартии. Пишещата машина едва се крепеше кацнала върху куп пластмасовичини, една от пушките беше паднала и притиснала с дулото си печката.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 Тигани и тенджери, които, щом скотвиш рибата, изхвърляш отвъд борда. Отворих консерва телешка супа, изтърсих я в една такава чиния и я сложих върху азбестувата подложка на слабия огън бавно да се топли. Кафето беше почти готово, когато Чарли нададе лъвския си рев. Не мога да ви опиша колко е утешително да ти обадят, че в тъмното приближава някой. И ако се случи, идващият да носи в сърцето си зли помисли,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 Ароматът на кафето е посилен. Нещо друго покрай кафето. Попитах го аз. Нещо за авторитет. Не. И така е добре. Чудесно. Нито глътчица е балковка. Тъй съм уморен от карането, че и аз бих пинал една. Погледна ме с онова сдържано задоволство, което неенките считат за мълчаливост. Ами ако аз не пия, и вие ви е ли няма да пиете. Дума да не става.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 Това установих и аз в цялата страна, никакви спорове, никакви дискусии. А не мислите ли, че хората се страхуват да имат мнение? Някой сигурно. Но познавам неколцина, които не се страхуват. И те мълчат. И аз съм забелязал това, казах. Но защо? Не зная, и аз не знам. Като че ли всичко произлиза от едно? Не, благодаря, стига ми толкова.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 Някъде стигаха до крайност и обещаваха, че имотът е над равнището на приливите, но това нямаше значение. Самата дума Флорида беше зов, от който облъхва топлина, лекота и спокойствие. Непреодолим зов. Живял съм при добър климат, но ми е било адски скучно. Обичам по-скоро времето, не толкова климата. В Куернавака, Мексико, където някога живеех, климатът беше най-благоприятният, който може да си представите. Бях обаче открил, че тръгнаха ли да пътуват, хората обикновено отиваха в Аляска. Бих искал да зная колко време един жител на Ростук и четири би издържал във Флорида. Работата е в това, че пренесъл и вложил спестяванията си там, той вече не може да се върне. Хвърлил езара и няма как да продължи играта понататък. Питам се дали на човека от източните щати.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 Че може ли човек да опознае цветовете само от едно монотонно зелено, колко струва топлината, ако го няма студът, да и кратко придаде сладост? Кърах бавно, колкото позволяваха обичаите и на закон. Това е единственият начин да видиш нещо. На всеки няколко мили край шосето имаше кътове за почивка, за слони, понякога построени в близост до сенчести потоци. Разноцветно боедисани бензинови варели служиха като кощета за смет. Имаше скувани масички, а тук там камини искари за пържули. От време на време отбивах Русинанд от пътя и пусках Чарли да помирише местата, където са се разписали предишните пътници. Ступлях си кафе, намествах се на задното стъпало и се унасях в съзърцение на дърветата и водите. Стръмно извисяващите се планини са зелени и иглолистни кълпаци, и порасените с сняг борове, някъде далече горе. Веднъж, преди много години...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 Съзрех позната корица и я измъкнах, златна ръка държеше змия и огледало с криле, а отдолу с ръкописни букви пишеше «Спектейтър». Издание под редакцията на Хенри Еморли 5. Като детство писател, моето изглежда е било щастливо. Дядо ми, Самуел Хамилтън, обичаше хубавите книги, познаваше ги и бе отгледал няколко образовани дъщери, една от които беше и майка ми.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 Много рано обикнах Джоузеф Адисън 6, любов, която пазя и досега. Той си служи с езика като с инструмент, тъй както Пабло Касалс с виолончелото. Не мога да кажа дали е повлиял върху стила на моята проза, но бих искал да е така. Седнал под слънцето на белите планини през 1960 година, аз отворих добре известния ми първи том, отпечатан в 1883 година. Намерих брой 1 на спектейтър, вторник, 1 март 1711 година. Вместо заглавие пишеше на латински: Na Neplumem XF L Zauri, CTX FMO Der LCM CO DIAT, ITSP CIA OS DI CHIN CM YAR Horaci 7. Припомних си, че обичах Адисън заради главните букви, с които започваше всяко съществително.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 И на последно място, в наше време бръдата е единственото нещо, което жената не може да постигне посъвършено от мъжа, а пък ако може, успехът ти кратко ще е сигурен само в някой цирк. Пътническият ми костюм е ако не малко чуднуват, то поне практичен. Във високите гумени бутуши с коркови подложки краката ми са топли и сухи. Памочни панталони с цвят каки купих ги от един магазин който продаваше залежали военни дрехи, покриват пищелките ни и нагоре се сливат с яке, то има кадифени ръкавели и яка, а от зад огромен джоб за дребен дивеч, в който човек може да пренесе контрабанда цяла индийска принцеса до някое християнско сдружение на млади момчета. Шапката ми, но се е вече много години, е английска морска фуражка от Син Серж с къса козирка и медальон, на който кралският лъв и едноругият кон както винаги се бият за короната на Англия.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 В източните щати никой не спираше дълго очи върху нея, но по-късно, в Уискансин, Северна Дакота, в Монтана, когато морето остана далеч зад мен, тя, струва ми се, привличаше внимание. Затова си купих друга, с немного широка периферия, хубава, но издържана западняшка шапка, каквито са носили войчовците ми, крътци на говеда. Едва когато наближих другото море, в Сиатъл, едва тогава наложих отново морската фуражка.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 Най-многото, което си позволи, бе да шляпне Чарли по високата глава. най и уж между другото той я е захапа за ръката и продължи своя роман. До този момент никога не бях свъщал значението на фразата «Война възбок». Първо, не знаех какво значи «възбок». По-късно проверих в речника. И тъй, тази жена звяр така рева, че е чу сам бог. Сгръбчих ръката и кратко да видя, по кожата нямаше и дръскотина.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 Едно клаустрофобия, град, страх от затворено пространство. Бърпр Две масив от веригата на Апалачите сев Нью Хемпшир. 3. Нова Англия, северо част на САЩ, включваща щатите Мейн, Нюхемпшир, Върмонт, Масачузетс, Род Айланд и Канетикат. Бърпр Четири в област в най-северната част от щата Мейн. Бърпр Петър Хенри Еморли, 18221894, английски писател, известен с едно нула, томната си история на английската литература. Бърпр, 6. Джоузеф Адисън, 16721719, англесист, поет и държавник, поставил началото на съпа. Спектайтър 17111712. Бърпр.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 сега штандовете за кренвирши, сладоледаджиниците, антикварните магазинчета, сергиите за мукасини и ръкавици от еленова кожа, всичко сега е спуснати ролетки, рулетки, а на много врати е окачен надпис, затворено до идното лято. Не можах да свикна с хилядите антикварни магазини по шосетата, до един преливащи от буклуци, обявени за автентични старини.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 Да бях добър търговец и поне мъничко да мислех за народените си правнуци, нещо, което не съм, щях да събера всички тези отпадъци и потрошени автомобили, да пресея градската измет, да струпам вевториите на планини и после да ги наръся с нафталин, както казват във флутата, когато бракуват кораби. След сто години на потомците ми ще бъде позволено да проникнат в тази съкровищница, и тя ще ги направи световни крале на антиките.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 че на всеки два-три дни ще се налага да спирам по автостанове и мотели, и то не толкова да се наспя, а заради една гореща, разточителна баня. В русинант си топлех вода в чайника и се миех с гъба, но къпането във ведрото не осигуряваше нито особена чистота, нито удоволствие. А да се отпуснеш във вана душията във вряла вода, това е вече чиста радост.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 Немного далеч след бангор спрях в един автостан и си на е стая. Не беше скъпо. На фирмата пишеше «зимни цени, двойно намалени». Всичко беше безокорно, всичко беше от пластмаса и подовете, и завесите, и масите об пластмаса, която не се мачка, и абажурите на лампите. Само чершефите и кърпите за лице бяха от естествена материя. Отидох в малкото ресторанче, прилепено до странно приемницата. И тук всичко от пластмаса, покривките, купичките за масло, захарта и бисквитите бяха опаковани в целуфан, желетата в малки пластмасови кофички, залепени с целуфан. Беше рано при вечер и аз бях единственият посетител. Дори сервитерката беше с престилка от пореста пластмаса. Нямаше вид на щастлива, но нямаше вид и на нещастна. Нямаше просто вид на нищо, но аз не вярвам, че е възможно човек да бъде нищо.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 Ей, а как разбрахте, че ще заминавам? Сигурно съм ви прочел мислите. Тя погледна бръдата ми. Да не сте от някой цирк? Не. Тогава как тъй сте ми прочел мислите? А може и да съм налучкал. Харесва ли ви там? Разбира се. Всяка година ходя. През зимата имат много места за сервитьорки. А какво правите там, на юг? Искам да кажа с какво се забавлявате. О, с нищо!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 Ако Чарли не беше се отърсил, не беше подскочил и рекал фъта, за малко щях да забравя, че всяка вечер му давам два кучешки сухара и го извеждам да му се проясни главата. Облекох чисти дрехи и излязохме двама в портокалово нощ. На небето светеше полярното сиение. Виждал съм го само два-три пъти в живота си. То висеше и църствено се угаваше като рунд хоризонт на някакъв безкраен театър. Въртеше се и пулсираше в нощато розово. То лилаво, то пурпурно, а през него проблясваха, от студа още по ярки, звездите. Каква гледка, и то тъкмо, когато тъй страшно се нуждаех от нея. Замикни се прииска да хвана тъй сервитерка и да я изритам навън да погледа, но не посмях. В нейните ръце вечността и безкрайността щяха да се стопят и да изтекат между пръстите. Във въздуха се носеше сладостната тръпка на нощния мраз, като се завтече напред.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 След това пътищата се стесниха, край мен зареваха натоварени с трупи камиони. Не можах да се оправят цял ден, въпреки че намерих блухиледи и седжуик. Към края на този отчаиващ следобед спрях фургона и се приближих до един величествен воин от штатската гвардия на Мейн. Какъв човек беше той? Като гранитна канара от кариера за портландски цимент, достоен модел за някоя бъдеща статуя на Конник. Запитах се как ще делат героите на бъдещето, в мраморни джипове или в патрулни полицейски коли. Майче съм се загубил, офицер. Дали не можете да ме опатите? А къде искате да отидете? Мъча се да стигна Еленовото островче. Той внимателно ме изгледа и останал доволен, че не се шегувам, вратна се и посочи някаква ивичка вода, без да си направи труда да отговори. Това ли е? Той кимна отгоре надолу и главата му така си остана, наведена. Добре, а как да стигна до там? Неведнъж бях слушал, че хората от Мейн са мълчаливи, но този кандидат за кунните статуи на Рашмур, две изглежда смяташе, че да посочи два пъти с ръка в един следобед е непоносима бъбривост. Той само завъртя брадата си в посоката, в която се движех. Ако времето не напредваше, щях да се помъча още веднъж, макар и с риск да се проваля, да изтръгна от него още една дума. Благодаря!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 Езикът, който говорят в Мейн, наподобява този в Западна Англия, произнасят двойните гласни както на англосаксонски, тази прилика е още по-очеби и на Неленовото островче. Жителите по бреговете на Беристолския канал са хора потайни, бих казал тайнствени. В погледа им се долавя нещо, тъй е дълбоко скрито, че сигурно и те самите не знаят какво е то. Същото е и на Еленовото островче, попросто казано, островът прилича на Авалун 4.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 Само с малко масло и лимон, несравними са. Пренесени другаде живи, с кораб, па дори и с самолет, те губят нещо от себе си. В един неповторим магазин на Стунингтън, полуманифактурен, полусвещарски, купих за русинант газена лампа с тенекия е на огледало. Опасявах се, че някой ден бутанът ще се свърши, а как щях тогава да чета преди заспиване? Завинтих скубата на лампата в стената над леглото и подрязах фитила, тъпла мъчето да прилича на златна пеперуда.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 Чието има от страх да не последват репресии не ще спомена. Никога не питай човек от Мейн за правия път, каза ми той. А защо не? Ей, тъй, на, много ни е забавно да заблуждаваме хората. Отвътре се заливаме от смях, а външно сме сериозни. Такава ни е природата, чуди се, вярно ли е това? Не успях да го изпитам, защото, благодарение на собствените си усилия, едва ли не през цялото време бях заблуден без ничия помощ. За Русинанд ви бях говорил със симпатии, дори с обич, но не казах нищо за камионното шаси, върху което се носеше моята къщичка. Беше нов модел с мощен шестцилиндров мотор. Имаше автоматично предаване и грамадно динамо, което при нужда даваше осветление и на кабината. Охладителната система бе наблъскана с антифриз и можеше да издържи и на полярни условия.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 много бяха съборени и запостели, сринати от зимите до основи. Навсякъде, освен в градовете, личаха следите на хора, които са живеели на времето тук, обработвали са земята, припечелвали са хляба си, а подър това са били прокудени. Горите се връщаха отново по местата си и там, дето порано са скрибуцали земеделските фургони, сега боботеха само големите камиони с трупи. Върнали се бяха и дивите зверове, по пътищата брудеха елени.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 Нямах възможност да избягна ловците дори и да исках, тъй като ловният сезон съвпадаше с есента. От вчерашните си предади пионери, които са водили борба с континента, както Яков с Ангела, и са спечелили тази борба, ние сме наследили много обичай. От тях идва и убеждението ни, че всеки американец се ражда ловец. И всяка тълпи от мъже се наемат да докажат, че без никакъв талант, без обучение и без нищо да разбират, без всякаква практика.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 В детството си неведнъж съм пълзел с мили по корем в ледения вятър заради чистата радост да застрелям някоя водна кокошка, която дори след като се изкисне в солена вода, пак не става за ядене. Ако не се смята черният дроб, не мога да кажа, че кой знае колко обичам сърнешко, мечешко, месо от елен или от лупатър. Готвърските рецепти, подправките, виното, всичко онова, което допринася за скутвянето на вкусна гузба от дивеч.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 Но не бяхте сигурен, че Елен, а не бях, сър, мисля, че не бях. Тази огнена канонада да трещеше и в Мейни, естествено, се страхувах за себе си. В деня, когато откриха сезона, пострадаха четири автомобила, но се опасявах най-много за Чарли. Знаех, че на този рот ловци Чарли ще се привиди като Елен самец и за това трябваше да измисля нещо в негова защита. В Русинант имах котия с червени книжни салфетки, някой ми ги беше подарил. Ових опашката на Чарли с червени салфетки и ги пристегнах с ластичета. Всека сутрин подновявах този флаг, той го вееше по целия път на запад, а в това време куршумите съскаха и виеха край нас. Не разказвам това, за да се смеете. По предупреждаваха да не се вади бяла носна кърпа. Съзрели нещо да се белее, не един ловец решава, че това е опашката на бягащ елен, доста хреми бяха излекувани само с един изстрел. Това наследство от дедите не е никак ново. В нашата ферма в Селинас, Калифорния, бях още дете, имахме един скромен готвач таец, който редовно се препитаваше от лува. На недалечното било, подпрян на два от изпочупените си клони, лежеше дънерът на един чинар. Вниманието нали бе привлечено към този нашерен като сърна дървен труп от дубките, пробити в него от кошуми. В единия край на дънера той прикова чифт еленови руга и се прибра в хижата си да изчака края на ловния сезон. След това обра уловото от старото стъбло. Имаше сезони, в които ли събираше по 2-5-3 0 килограма улово. Не беше кой знае какво богатство, но все пак значеше някоя и друга надница. След години, когато дървото бе вече напълно простреляно, ли постави на негово място четири кеневирени чувала с пясък и отгоре скрепи същите рога. Сега жетвата му се улесни още повече. Да бе Курдисъл път десетина чувала, състоянието му щеше да бъде сигурно, но ли беше скромен човечец и не се блъзнеше от масовото производство. Едно от първите тринадесет щата във федерацията. Бърпр. Две връх черните планини, Юж. Дакота, в чието скали са изсечени ликовете на Вашингтон, Линкълн, Джеферсън и Т. Рузвелт от скулптура Гътсън Бърпр. Три Дорсет, графство Фил, Англия. Бърпр, 4 лава островът на мъртвите от кълтската митология, където живеят героите след смъртта си. Бърпр, пета порода без котка. Бърпр, шеста пълноводна река в Канада, чрез която водите на големите езера се оттичат в Ато. Океан. Бърпр, седем прозвище на местната щатска гвардия. Бърпр, 3.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 Реших следващия град да си купя компас, но по пътя, който бях поел, следващ град нямаше. Мракът пропълзе около нас, дъждът барабанеше по стоманения покрив на кабината, а чистачките на стъклото хълцаха и описваха неизменните си дъги. Високи тъмни дървета ограждаха пътя и още повече скъстяваха без изходицата. Часове сякаш ме от последния автомобил, с който се бях разминал, от последната къща и магазин, които бях срещнал.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 Каквито употребяват ловците на мечки. Лъчът му е толкова силен, че стига на една миля. Станах, грабнах карабината от стената и отново се заслушах в добратата на Русинант. Стъпките се приближаваха. Чарли изрева своето предупреждение. Отворих вратата и потопих пътя в светлина. Мъж с бутуши и жълта мушама. Светлината го прикова. Какво искате? Извиках. Изглежда се, беше оплашил. Замълча преди да отговори.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 Защото в противен случай човешкият ум не би го възприял. Но в добавка към определеността трябва да има и цел, та да има какво да се залови съзнанието на човека. Мейн беше моята определеност, картофите – моя цел. Станата и, че видях много повече картофи, отколкото ми беше нужно. Видях планини от картофи, океани от картофи, повече картофи, отколкото бихме помислили, че световното население може да изяде за 100 години.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 Но срещнах и палатки, опънати на приятни места, а миризмите, които се разнасяха от огнищата им, показваха, че тия хора все още не са се отчуждили от французския готвърски гений. За мое щастие край брега на едно бистро и красиво езеро намерих палатки, камиони и двере маркета. Настаних русинант на около стотина метра, също край брега на езерото. После сложих кафето да заври, изнесох прането в Боклопчийското ведро.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 за да му дам време да си свърши работата. След това отидов до лагера да отърва съседите си от неудобството, което им е причинил моят зълпес. Бяха десетина души, без да се броят децата, все хубави хора, три красиви момичета, които се кикотеха, две едругърдести жени и още една, още по-едругърдеста, с дете на ръце, един старешина, два мазетя и още две млади момчета, които се гласяха да станат зетюве. Но истинският главатар.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 Те наблюдавали моята ROL 3 с възхищение. Малко е проста, но много удобна. Ако счетат, че могат да си позволят това, бих могъл да им покажа с най-голяма радост. Много любезна от моя страна. Това ще им достави удоволствие. Ако от приповдигнатия тон съдите, че разговорът се водеше на френски язик, лъжете се. Главатарът говореше извънредно чист и правилен английски.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 Зад масата можеха да се наблъска честима, толкова и седнаха, двамина останаха прави заедно с мен, а вратата се окичи с венец от детски лица. Бяха много мили, но доста официални. Отворих бира за големите и пуканки за останалите навън. За кратко време научих много неща за тия хора. Идвали през границата всяка година по Къртов обер. И тъй като всички работели, успявали да съберат добри пари за през зимата.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 Зетят за като доволен котерак, а бременните жени зачуроликаха като възпяващи слънцето чучулиги. Подадох на Джон Тирбушона, а аз се заех да подредя, кристала, три пластмасови чаши за кафе, едно бурканче от желе, паничката за бръснене и няколко широко гърли стъкленици от хъпове. Изпръсних съдържанието им в една тенджера и изплакнах брашнената им вътрешност с вода. Конякът беше много.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 Докато кафето се топлеше, надръсках на един картон няколко думи, закрепих го върху гърлото на празната конечена бутилка и после, наминаване покрай спящия стан, оставих бутилката на място, където щяха да я забележат. На картона пишеше «Enfant de France» – «Морт Пауэр Лопатърли» 7. «Карах колкото е възможно потихо, искаше ми се този ден да се придвижа малко на запад и след това да поема дългия път на юг през целия Мейн».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 Ван Бюран после свих на запад, все по шосе Едно, покрай Мадалоска, Горен Френчвил и Форт Кент, след това ударих на юг по Штатското шосе Едно-Едно, през Игъл Лейк, Уинтервил, Портич, Скуопън, Емасардис, Нолис Корна, Петън Шерман, Грайнстоун и тъй достигнах до Емили Нукет. Изреждам тия имена, защото сега съм разгънал пътеводителя, но спомените ми от тия места нямат нищо общо с никакви числа, цветни линии и зигзази. Подхвърлих ги само като уверения, но не искам да свиквам с това. Каквото си спомням всъщност са дългите пътища и студът, фермите и къщите, подпрели се една друга да не паднат от вятъра, равната и лаконична реч в магазините по кръстопътищата в Мейн. Дето спирах да купувам провизии, многото елени, които прекусяваха шосето на леките си купита и отскачаха от преминаващия русинант, като гумени топки. Ревящите камиони с дървен материал.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 Новият американец търси своята цел и своята любов в задушените от движения улици, в небесата, обвити в мъгла, пълни с задавящите киселини на индустрията, В скърцането на гумите и в притиснатите една до друга къщи, а малките градчета вехнат и умират. И това, както установих, въжи и за Тексас, и за Мейн. Кларендър се предава на Амарило точно тъй, както се Кейсивил, Мейн, прелива кръвта си в Емилинокет.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 Пълни струпи от единия до другия бряг, в протежение на километри, реките чакаха реда си пред горските кланици, за да им дадат дървените си сърца. Та да могат от тях да живеят крепостите на нашата цивилизация като списание, тайм и вестник, дейли нюз, които ни предпазват от невежеството. Фабричните градове, колкото и да ги уважаваме, представляват възли от черви. Идваш от спокойната природа и ревещият ураган на трафика внезапно те поема.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 Реката тук бе широка и приятна, оградена от дървета и приветливи ливади. Близо до брега беше и това, за което мечтаях, нис от малки бели къщички на зелената мурава край реката и спретнатата сграда на ресторанта и управлението, на която, от към пътя, бяха окачени за поздрав думите отворено и има свободни места. Изкарах русинант от пътя и отворих вратата на кабината за Чарли.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 Слънцето се показа и се добра до прозорците, слязох до реката да придружа Чарли, върнах се, дори се обръснах и се окъпах с гъбата във ведрото. Слънцето вече се бе издигнало. Запътих се към управлението и влязох. Хладилникът бръмчеше, кранат капеше в студената сапуна на вода на умивалника. Една новородена, тежкокрила и тласта муха нетърпеливо лазеше по пластмасовите капаци.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 Прекосявайки щатските граници, човек схваща и промяната в езика. Штатите от Нова Англия си служат сбити, на изразителни препоръки, изречени с присвити устни, лаконично, без разхищаване на думи и букви. Ню Йорк крещи по вас през цялото време. Направи това. Направи онова. Сви вляво. Сви вдясно. На всеки две-три крачки заповеднически команди. В Фухайо надписите са по-умерени.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 По мое време разгневеното население на един градец искаше да му бъде върнат рет Луис 12, за да му видят сметката, дето е написал «Главната улица». Днес с неговото раждане се гордее Сок Сентър 13. Като нация ние сме тъй гладни за история, както е била Англия, когато Джефри от Монмут 14 е съставял своята история на британските крале, мнозина от които той сам измислил, за да задоволи растящата потребност от монарси.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 спомените на дядо ми едновремешното малко градче, в което съм роден, беше само една ковачница насред тресавищата. Но на ежегодни си припомняше блестящото минало на испански благородници и хрупащи рози сеньорити, този маскарът заличаваше в съзнанието на хората малкото неизвестно племе индианци, които са се хранили с личинки и скакалци и всъщност са били първите истински заселници на това място. За мен всичко това е интересно.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 Стъклата на кабината бяха плътно затворени и от поройния дъжд през тях едва се виждаше. Радиото тихо свиреше. Ненадейно на стъклото се похлупа, вратата енергично се отвори и на седалката до мен се вмъкна човек. По лицето му гъста червенина, вдъха му уиски. Крайщата на панталоните му бяха подвити и завързани с червени върви и отдолу се подаваха сиви дълги гащи, сива фланела покриваше и гърдите му. Огасия тая.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 После минах две преки и слепешката се върнах на шосе 104, независимо от голямото движение по него. Едно в Робърт е Пиъри, 1856, 1920, амерполярен изследовател. Бърпр. Две в името на отца и сина и светия дух Лът. Бърпр. Три в фургон, фр. Бърпр. Четири нарицателно за мексиканците, които преминават в САЩ. Преплувайки граничните реки Рио Гранде и Рио Браво Дел Норте. Бъпр. Пет но се скъп спомен от хубава Франция, по-специално от департамента Шарант Фр. Бъпр. Шест на здраве Фр. Бъпр. Седем дете на Франция, загинало за отечеството Фр. Бъпр. Осем по името на Джон Нокс. 15051572, шотландски реформатор, последовател на Жан Калвин. Бъпр.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 1930. Бърпър. 13. Сок Сентър, градчев, щат, Минесота. Бърпър. 14. Джефри от Монмут. 11001154. Английски хроникюр. Хистория Беритонум. Бърпър. 15. Дворците на Древния Крит. Бърпър. 4. Ниягърският водопад е много красив. Прилича на шадравана на Таймс едно, 1, само че по-голям. Радвам се, че го видях, защото от сега нататък, като ме попитат виждал ли съм Ниагърския водопад, ще казвам да, тъй няма вече да лъжа. Когато споменах на мое чичероне, че искам да отида в Яри, Пенсилвания, нямах абсолютно никакво намерение да ходя там, но както излезе по-късно, отидох. Целта ми беше да пропълза по край теснината на Онтарио и да отмина не само Яри, но и Кливланд и Толидо.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 Минете от тук, сър. После по телефона. Разрешение от Нью Йорк, номер едикои си. Да. Камион с къщичка. Да, куче. Към мен каква му е породата на той куче? Подел. Подел, ало, подел. Светлокафяв. Синкав, казах аз. Светлокафяв. Окей. Благодаря. Към мен канаците казват, че не сте преминавали границата.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 Поръчах лед и сода и си направих уиски със сода, после още едно. След това повиках келнера и поисках супа, пържола и половин кило пресни кренвиши за Чарли. При това раздавах безмилостни бъкшиши. Преди да заспя си приповторих всички уния думи, които исках да наговоря на оня от границата, някои от тях бяха невероятно умни и резки. Едно в Таймс Куэр, централен площад в Нью-Йорк. Две широко употребявано в САЩ название на националния флаг. Бърпр, 5 Още от началото на пътешествието избягвах големите, високоскоростни къмшици от бетон и асфалт, наречени магистрали или супешосета. Различните щати различно ги назовават. Много време бях загубил в Нова Англия, зимата се приближаваше и предполагах, че снегът ще ме засипе някъде в Северна Дакота.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 Дочувах свистенето и кратко по ръбестите плоскости на покрива. На едно място пътят изкръща в лицето ми, не спирайте. Поддържайте скоростта. Край мен изреваваха камион след камион, дълги като железопътни вагони, и вихрушката след тях приличаше на Юмручен удар. Тези големи пътища са чудесни за пренасене на стока, но не и за разглеждане на пейзажите. Привързан си окормилото, а очите ти, в колата отпред...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 Беснищичко да види. На известни разстояния има места за почивка и освежаване, храна, гориво и масло, почтенски картички, топли гозби, масички на открито, кофи за смет до една новобояди стаи за отдив и туалетни. Тъй безупречно чисти, с обезмирисващи инсталации и сапунен блясък, че ти трябва доста време, за да възстановиш отново обонението си.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 След минутка започва да мига червена лампа, отваряш вратичката и изваждаш книжната чиния с врещата супа. Животът е достигнал върха на някаква своя города цивилизация. Ресторантските приспособления, огромните накадрени като ръковините с гехи, столове от изкуствена кожа. Всичко е изредно чисто. Немного различно от нужниците. Всяко нещо, което може да се пипне и задържи, е запечатано в прозрачна пластмаса. Храната идва направо от пеща.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 Пътуващите на големи разстояния си имат по пътя определени станции, в които се познават с персонала и сервитьорките зад тезгехите и където от време на време се виждат с колеги от други камиони. Техен велик символ на общуването е чашата кафе. По-късно се улавях често да спирам за кафе то не защото ми се пиеше, а за отдив и разнообразие от монотонното шосе. Да управляваш камион на големи разстояния се си иска сила, съобразителност и внимание независимо от улесненията.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 Тежаха от килограм и половина до 25 килограма. Пресметнахме, че в ден на Богат лов, когато малко се замисляме за изразходваната енергия, всеки от нас е повдигал от 4 до 10 тона скала. Сметнете сега малките незабелязани движения на кормилото. Всяко едно да речем, изискващо само половин килограм усилие и притискането на педала за гъста с крак. Не повече от 4 килограм. За 6 часа се събира огромно количество.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 Изнамирал съм метод за изпумпване на фините наноси и изпочупени ми черупки от дъното на моето заливче в Сък-Харбър, за обесоляване на почвата, та да я направя богата и плодородна. Не знаеш ще ли някога това, но пътувайки, бях измислил във всички подробности и каква ще бъде помпата, и какви ще бъдат варелите залугата. и как ще направя опит, за да установя, че почвата е вече безсолна. Седнал на кормилото, бях правил на за костенурки.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 те изтласкваха на преден план собствената личност. По този широк и скучен път, наречен Федерално шосе 9.0, заобиколих Бъфало и Яри и стигнах Медисън, Охайо, където налетях на не широкото и бясно Федерално шосе 2.0, което минава по край Кливланд и Толидо и води до Мичиган. Около индустриалните центрове по тези пътища пъплят множество подвижни къщи, теглени от специално пригодени влекачи.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 хладилници и замразителни инсталации. Собствениците бяха не само готови, но и горди да ми покажат домовете си. Макар и малки, стаите бяха съразмерни. Всички възможни уреди бяха вградени в стените. Широките прозорци, някои наречени дори френски, премахваха чувството на затвореност. Спълните бяха просторни, помещенията за багаж, невероятно големи. Революция в жилището, която бързо се осъществява,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 Повечето струват 10-20 хиляди. Има ли нещо общо между несигурността на работата и бързото умножаване на тия вагони? Как да кажа, сигурно има. Отде да знаеш какво ще ти донесе утрешният ден. В такива вагони живеят и механици, и инженери, и архитекти, и счетоводители, ще видиш дори и лекари, заболекари. Затворят ли утре фабриката или учреждението, не оставаш на сухо със собственост, която не можеш да продадеш.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 Здрав живот на открито. Сумата за изплащане, макар голяма и украсена с лихви, не е по-висока от найема за един апартамент плюс скандалите със собственика за отоплението. А Анима може да се найеме някъде апартамент без стълби и място за автомобил тук пред пътната врата. Къде другаде на децата ще разрешат да си имат куче? Както Чарли можа за свое най-голямо задоволство да установи, всеки подвижен дом имаше куче.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 Свързват го с крана посредством пластмасов маркуч и ето ти налягането. Една от вечерите, на които бях поканен в такъв вагон, безкотвена в безупречна кухня, облицована с пластмасови плочки, с неръждаеми умивалници, а фурни, печки, всичко в стената. За гориво служи бутан или друг газ в бутилки, каквито могат да се купят навсякъде. Масата, около която седнахме да се храним, беше поставена в ниша, облицована с махагонов шперплът.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 които си приличат като две капки вода. Баща ми е преселник от Италия. Израсъл в Тускана, в къща, дето семейството живяло от кажиречи хиляда години. Това вие наричате корени, без течаща вода, без клузът, готвиш на дървени въглища и лозови пръчки. Имали само две стаи, едната кухня, другата спалня и всички там спели, и дядото, и баща ми, и дечурлигата. Нито имало място да да седнеш да почетеш, нито да се осъмотиш.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 Той, знаете, разбираше от гроздето, лузърството му беше единственият за неят. А да вземем жена ми. Тя е сирландски происход. И нейните били изкорени, в едно турфено блато, поясни жена му. гавали само картофи. Тя галевно огледа кухнята си. Не чувствувате ли нужда от нещо постоянно? Та има ли нещо постоянно? Затварят фабриката, отиваш на друго място.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 Но така мислят късогледите: Какво е това корени, от кога имаме корени? Ако приемем, че човешкият род съществува от няколко милиона години, каква е историята му? Нашите далечни предеди преследвали дивеча, премествали се според храната, бягали от лошото време, от ледовете и еменливите сезони. По-късно, хилядолетия по-късно, опитомили някои животни, та винаги да имат до себе си готов хранителен запас. И тогава по необходимост тръгнали подир тревата, която хранела техните стада. Едва когато на Бял свят дошло земеделието, а това съвсем не е станало много отдавна от историческа гледна точка, едва тогава определеното място получило значение – стойност и трайност. Земята е материална, а материалните неща преминават от ръка на ръка. Тъй станало, че някой от предедите поискал да владее земята, но едновременно с това му се дощели ирата й. Защото трябвало да се обработва тази земя. Корените те били в собствеността, в материалното и недвижимо имущество. От тук и наукрутимостта на нашия род, род с твърде кратка история на корените, които и без това не са кой знае колко дълбоки. Може би сме надраснали корените като физическа необходимост. И може би колкото по-наукрутими са стремежите ни, толкова по-дълбока и по-древна е нашата нужда, воля и глад за непрекъснато движение. Чарли не можа да отговори на моите разсъждения. Той представляваше един малък хаос. Бях се зарекал уж да го сресвам и подстригвам, та да ми е хубав, но тъй и не го сторих до сега. Козината му се безпластила и измърсила. Поделите сменят козината си също като овцете. Вечер, так му да се реша на целоумдреното му почистване, залавям се с друго. На всичко отгоре открих, че страда от опасна непоносимост към насекомите.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 Този език досущ като хляба, който се меси и пече, опакова и продава, без да е изпитал благодата на човешката ръка. И поради това е еднообразно добър и еднообразно безкусен, точно тъй и езикът става един, общ, влюбен в словото и в безкрайните му възможности, аз се опечалявам от тази неизбежност. Защото смесните говори ще изчезне и местният ритъм.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 Непастюризирано мляко в досек само с и обурския торки пеше от бактерии. Благополучният живот в уния години бе изпъстрен с болести и внезапна смърт от неизвестна причина, а онази сладка местна реч, за която тъжа, беше дете на неграмотността и невежеството. В природата на всеки, който старее, хвърлейки малък мост в миналото, е да протестира против промяната, особено когато тя е за добро.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 И тогава можете да се върнете и да спрете пред едничкото, не от виковете на многото. След първото объркване сега мога да ида в музея Прадов Мадрид и без да забелязвам хилядите картини, които крещят подиреми. да мина покрай тях и да посетя стария приятел, един много голям Ела Греко, света, Павел с книга. Светията току-що е прочел написаното. Единият му пръст е все още на последната страница.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 Добрият Чарли изостави работата си изверски изръмжа. От колата слезе млад мъж с бутуши, кадифени панталони, сриза на черни и червени квадрати и се опъти към нас. В глас му долових грубия неприязнен тон, с който човек си служи, когато не е особено доволен от онова, което върши. Не знаете ли, че тук е забранено да се спира? Част собственост. При друг случай от тези думи в мен можеше да избухне барут.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 Собственикът не желае никакви туристи. Правят буклук и палят огън. Прав е, наблюдавал съм ги какво безредие оставят. Не виждате ли оня надпис? Минаване, лов, риболов и стануване, забранено. Да, рекохас, сериозна работа. Щом имате задача да ме изгоните, изгонете ме. Ще си и мирно и тихо. Но току-що си сварих кафе. Как мислите, ще има ли вашият господар нещо против да си го доиспия? Няма ли да се сърди, ако ви предложа една чаша? Пък после ще ме изритата от тук. Младият мъж се ухили, подяволите. Нито огън сте запалили, нито буклук се направили. Правя нещо по-лошо, опитвам се да ви подкупя с чаша кафе. И още по-лошо, предлагам да му къпнем малко уиски. Той се засмя, подяволите. Чакайте да изтегля джипа от пътя. И наистина всичко отиде, подяволите.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 Още по-самотен, защото имаше жена. Показа ми снимката и кратко в прозрачната калъфка на портфейла си едно хубавичко русо момиче, което с всичко се е да изглежда като жените от снимките по списанията, едно момиче на изкуствените разкобавители. Домашното кадрене, шампоаните, сапуните, помадите. Найкратко кратко харесвало, че е доведена тук, сред шубраците, както сама казвала. Мечтаела за охолния и лек живот в Толидо и Саут Бенд.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 Сигурно портиерът и прислугата счетоха моето средство за пътешествие твърде странно, но си замълчаха. Дадох костюмите да ги сложат на закачелки. Обувките ми се намираха в джоба на ловджийското яке, а ризите – в прилежно сканатия пакет от пътните карти на Нова Англия. Росинант бе изпратен в гараж. Чарли отиде да го окъпят, срешат и парфюмират. За възрастта си той е суетно куче и обича да го разкрасяват, но когато разбра... Че в Чикаго ще бъде затворен в колипка, обичайната му самонадеяност рухна и се разрева от гняв и отчаяние. Запуших уши и бързо избягах в хотела. Смятах, че в ист ме знаят добре, но това очевидно не въжеше за човека, който се появи с измачкани ловджийски дрехи, небръснат и покрит с прахолеците на пътищата, сучи, очи, зачервени от нощното шофиране. Да, стаята била запазена, но щяла да се освободи едва към обед.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 Узнах името му, защото съм го бе написал няколко пъти на един лист, всеки подпис се различаваше по наклона на почерка, което ясно говореше, че не е човек напълно самоуверен в службата си. Беше започнал писмо до жена си, но то не бе отишло по-далеч от кощето за отпадъци. Мила, всичко върви както трябва. Помъчих се да телефонирам на леля ти, но никой не отговори. Трябваше да бъдеш с мен. Ужасно скучен град. Забравила си да ми сложиш купчетата за ръкавели. Купих си ефтини от Маршал Филд. Пиша ти и очаквам един колега да ми се обади. Надявам се, че ще донесе договор. Беше повече от сигурно, че тук не е идвала милата, да разсея самотата му в Чикаго. Негов гост не е бил и колегата с договора. Била е брунетка и е употребявала съвсем бредочервило. в пепелника имаше огарки, следите личаха и поръба на едната чаша.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 Но ги е захвърляла още след второто дръпване и е запалвала нова. Без да гаси старата, само е уронвала огънчето и е прекършвала единия им край. Люсил ще да е носила от ония миниатюрни шапчици, които се прикрепят за косата са скрити отвътре гребенчета, едно от гребенчетата се беше отчупило. Той и кърфицата край леглото ми подсказаха, че Люсил е имала черни коси. Не съм сигурен дали Люсил е от бранша, но явно е била опитна.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 Първо, не бях сигурен, че се е забавлявал, второ, убеден съм, че наистина е бил самотен, хронически самотен. И тето, не бе допуснал нито една постъпка вън от предполагаемото, не бе щупил нито чаша, нито огледало, не беше снял, не бе оставил и физически следи от своята радост. Подскачах насамна там с една обувка в ръка и откривах Хари. Надникнах под леглото, в шкафа. Не бе забравил дори и вратовръзката си.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 отколкото първия път. Както изглежда, най-добрият лек срещу самотата е да бъдеш сам. Чарли бе разкъсан на три страни, беше ми сърдит, дето съм го пренебрегнал, зарадва се при вида на Русинант и се надуваше с неподправена гордост от външния си вид. Когато Чарли е измит, подстриган и сресан, той е тъй доволен от себе си, че ми прилича на човек, който излиза от добър добършивач или на жена.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 Да я запомниш и в същото време пак нищо да не знаеш. В Уискънсин не бях ходил никога, но цял живот бях слушал за този щат, ял съм неговите сирена, някои от тях на отстъпващи на най-добрите в света. Бях виждал и много снимки. Всеки е виждал снимки. Тога защо се оказах неподготвен за красотите на този край, за неговото разнообразие от поля и планини, гори и езера. Изглежда съм го смятал само за едно огромно равно пъсбище.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 Човек никога не би се възхищавал от тях, ако ги познава добре, те са празноглави и налудничави. Трупът се накуп, стават уязвими и се паникьосват от първия до чуд звук. Податливи са на всички болести, които спохождат другите птици, плюс болестите, които сами са си измислили. Пуйките са, изглежда, маняко депресивни типове, крякат с зачервени качулки, перетопашки и стържат с криле земята в любовно самохвалство.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 Пред мен подскачаха лъскавите части на кораб, теглени от дизелов влекач, проточил се на 20 на метра. Зад мен се мъкнеше гигантска циментобъркачка на колела, а гълбицата и кратко не спираше да се върти. Вдясно дясно пътуваше нещо, което реших, че е атомно уредие. Както обикновено ме обхвана паника и изгубих пътя. Като пловец, чието сили го напущат, се довлякох вдясно и кривнах в една приятна уличка, но там ме спря полицай и ме думи че била затворена за камиони и там подобните паразити. Той ме върна обратно в хищническия поток. Карах часове и нито за миг не можех да откъсна очи от заобикалещите ме чудовища. Сигурно съм прекусил и реката, но не видях. Реката изобщо не се показа. Не забелязах нито Сент-Пол, нито Минеаполис. Единственото, което видях, беше потокът от камиони. Единственото, което чух, беше ревът на моторите.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 По това време на деня бях единственият посетител. Сервитюрката съвсем не приличаше на Беронхилда, а беше слабичко, моргаво същество, или младо и изтързано момиче, или много пъргава старица, не успях точно да установя кое от двете. Поръчах братворст с кисели кръставички и ясно видях как готвачат разкъса целуфанената опаковка на един салам и го пусна във релата вода. Бирата бе поднесена в консервна котия. Братворстът беше ужасен, а кръставичката представляваше обидно водна маса. Ще можете ли да ми помогнете? Заговорих млада старата сервитьорка. Какво сте загазили? Струва ми се, че малко съм се позаблудил. Готвъчът се наведе през прозорчето и подпре гори лакти на дъската за сервиране. Искам да отида до сок Сентър, а май не съм тръгнал на там. Откъде идвате? От Минеаполис. Тогава с какво търсите от тази страна на реката? Аз като че ли се загубих и в Минеаполис. Загубил се в Минеаполис. Възкликна тя и погледна готвъча. В Минеаполис никой не може да се изгуби, каза готвъчът. Там съм раждан и знам. Аз съм от Сент Клауд и пак не мога да се изгубя в Минеаполис, каза сервитърката. Ако си кара по пътя, не може да се изгуби, продължи готвъчът. Сега сте на 5-2. Минете реката при Сент Клауд и карайте все по 52.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 Ти нямаше ли роднини и в Соксентър? Попитае го твъчат. Имам, но дотъм съвсем не е далече, както до Сан-Франциско. Брат ми е в флутата. В Сан-Диего. А вие имате ли близки в сок Сентър? Нямам, отговорих аз. Просто искам да го видя. Там се е родил Синклар Луис. О, да. Сложили са надпис. Доста хора идват да го видят. Заграда не е лошо.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 Едно в геологически период от Палеозойската ера, 430 милиона гъпрне. Бърпр, 2 национален празник в САЩ, 4, от четвъртък от ноември, на който по традиция се яде пуйка. Бърпр, 3, пред Сентър наистина имаше надпис, родното място на Синклар Луис. По известни причини бързо продължих и свих на север по шосе 7-1 към Одена. Стъмни се и се озував до Детройт Лейкс. Пред себе си виждам едно лице, изпито и със охрено католанска ябълка, самотно, болно от самота лице. Не го познавах добре, не бях го срещал в уния бурни дни, когато съм викали ред. Към края на живота си няколко пъти ме посети в Нью-Йорк. Ходехме да обядваме в Алган Куин. Наричах го мистер Луис и в съзнанието си все още го наричам тъй.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 Стремейки се да запазят поне вродения си инстинкт на хранене. Въпросните томове били посрещнати от опозицията на Рузвелт с ненавист. Стигнало се до че в някои щати печатърските матрици на справочника били унищожени, и това е срам, защото в него като в резервуар са събрани и документирани добре написани сведения от геоложки, исторически и стопански характер. Ако носе в справочника със себе си,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 За мен такова място беше Фаргоу в Северна Дакота. Вземете картата на Съединените щати и я прегънете по средата, като гледате източния бряг да съвпадне с западния. Точно на сгъвката ще намерите Фаргоу. В картите, които се дават на две страници, Фаргоу обикновено се губи при подвързията. Може би този начин за намиране на Фаргоу не е от най-научните, но върши работа. За мен Фаргоу е събрат на легендарните световни имена.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 Градчето бе тъй гъмжащо от движение, тъй зелено от неон и бълбокащо от енергия. Че с нищо не се отличаваше от останалите развиващи се поселища с по 46 000 жители. През града минах както обикновено, нищо не видях, освен камиона отпред и форда отзад. Никак не е хубаво така да ти разклатят митовете. Дали от същата съдба ще бъдат сполетени Самаркант, катей 3 и, и Сипанго 4, ако ги посети човек?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 Край реката попаднах на гъстъкот, струва ми се, чинари, надвесени над водата, и спрях да изцеля митологичните си рани. С радост установих, че истинският фаргол съвсем не беше нарушил моите иллюзии. Виждах го такъв, какъвто винаги съм си го представил, разкъсван от неочаквани вихрушки, подот отжега, затрупан от прах. Щастлив съм да докажа, че в борбата между действителността и романтиката действителността не винаги е посилната страна.